Розділ двадцятий «Ти не розумієш, переконливим безмежно терплячим тоном, умовляв Грек Стілсон хлопця, що сидів у задній кімнаті поліційної дільниці в Ріджуеї. Хлопець, голий до пояса, сидів, відкинувшись на складеному стільці, і пив із пляшки пепсі-колу. І поблажливо посміхався до Грека Стілсона, не розуміючи, що більш як двічі Грек нічого не повторює». Він розумів тільки те, що хтось один у кімнаті – велике лайно, а от хто саме, він ще цілком не усвідомив. І це усвідомлення належало в нього вселити. При потребі і з застосуванням сили. На дворі був ясний, теплий серпневий ранок. На деревах співали пташки. І Грех відчував, що його щаслива доля десь зовсім близько, ближче, ніж будь-коли. Отож, треба бути обережним з цим юним поганцем. Це ж бо не якийсь там кривоногий патлатий мотоцикліст, від якого смердить потом. Цей хлопчина вчиться в коледжі, волосся в нього помірно довге і чисто вимете, аж блищить. До того ж він племінник Джорджа Гарві, хоча Джордж і не дуже ним переймається. Джордж у 1945 році з боями пройшов Німеччину і для цих довгогривих жевжиків має всього три слова – і то далеко не з днем народження. Та все ж рідна кров. А в муніципальній раді Джордж має неабияку вагу. «Ви там повчіть його розуму», – сказав він Грегові, коли той доповів, що начальник поліції Вігінс заарештував сина його сестри. «Тільки не перебирайте міри. Все ж таки рідна кров». Хлопець дивився на Грега з лінивою зневагою. «Я то розумію», – сказав він. Ваші пси забрали в мене футболку, і я хочу, щоб її повернули. А от вам не завадить дещо зрозуміти. Якщо мені її не віддадуть, я нацькую на вас Американську лігу захисту громадянських свобод. Грек підвівся, перейшов до сталево-сірого канцелярського сейфа, що стояв проти сатуратора-автомата, дістав в'язку ключів, вибрав потрібний і відімкнув сейф. На паці бланків реєстрації дорожньотранспортних пригод лежала червона футболка. Він узяв її і розправив так, що стало видно напис «Ляж під мене, крихітко!» «Ти ходив у ній», – мовив Грек тим самим м'яким тоном, по вулицях. Хлопець гойднувся на задніх ніжках стільця і ковтнув ще трохи пепсі. На обличчі його блукала все та сама поблажлива, майже глузлива посмішка. Ходив. Сказав він. «І хочу, щоб її мені повернули. Це моя власність!» У Грега починала боліти голова. Цей зухвалий шмаркач не розуміє, як просто все робиться. Кімната звуконепроникна, і крику з неї не чути. Це вже не раз перевірено. Ні, він не розуміє, не тямить. Але не давай собі волі, не перебирай міри, не наламай дров. Легко сказати, та й зробити, звичайно, неважко. Але часом, часом він не знав упину. Грек сягнув рукою в кишеню і дістав газову запальничку. «То ви нагадаєте своєму гестапівцю Вігінсу і моєму дядечку фашистові, що перша поправка до Конституції?» Хлопець раптом замовк і очі його розширились. «Що це ви? Гей, ви!» Ані трохи на нього не зважаючи, принаймні зовні цілком спокійно, Грек клацнув запальничкою. Газове полум'я метнулося вгору, і він підпалив футболку. Зайнялася вона добре. Передні ніжки стільця грюкнули об підлогу, і хлопець метнувся до Грега з пляшкою пепсі в руці. Його самовдоволена посмішка зникла. В розширених очах спалахнули занепокоєння, подив і гнів. Гнів розбещеного шалапута, якому надто довго все дозволяли. Його ніхто не називав клятим хирляком подумав Грег Стілсон, і біль у нього в голові посилився. «Ні, не можна давати собі попуску». «Ану віддай!» – закричав хлопець. Грег тримав футболку, затисши її зверху двома пальцями, і на упустити на підлогу, коли припече. «Віддай, чуєш, лайно, вона моя, вона...» Грег поклав руку хлопцеві на голі груди і штовхнув його, скільки було сили, а сили було вдосталь. Хлопець відлетів у другий кінець кімнати, і гнів його змінився тривогою, а потім нарешті і страхом. Чого і хотів Грек. Грек кинув димлючу футболку на кахляну підлогу, підняв хлопцеву пляшку і вилив на футболку рештки пепсі. Вона лиховісно зашипіла. Хлопець поволі підводився, спираючись плечима на стіну. Грек перехопив його погляд. Очі в хлопця були карі і широко-широко розплющені. «Нам треба порозумітися», – мовив Грек. І власні слова долинули до нього, наче здалеку, приглушені болісним стугоном у голові. Ми зараз влаштуємо просто отут, у цій кімнаті невеличку співбесіду, і з'ясуємо, хто з нас лайно. Ти вловив мою думку? Нам потрібно дійти певних висновків. Ви ж там у коледжі любите це робити, доходити висновків. Хлопець уривчасто втягнув у себе повітря, тоді облизав губи, наче хотів щось сказати, і раптом заволав. «Поможіть!» «А то ж, помогти тобі так і треба», – сказав Грек. «І я тобі поможу». «Ви ненормальний», – бовкнув племінник Джорджа Гарві, а тоді знову заволав ще голосніше. «Поможіть!» «Може й так», – мовив Грек. «Цілком може бути. Але нам, синку, треба з'ясувати, хто тут лайно. Розумієш, до чого я веду?» Він позирнув на пляшку від пепсі у своїй руці і зненацька люто торохнув нею обріг сейфа. Пляшка розлетілася вщент, і, побачивши на підлозі скалки, а в руці Грега наставлену на нього шийку пляшки з гострими зазубреними краями, хлопець заверещав. Його джинси, витерті до білого між ніг, раптом потемніли, обличчя набрало кольору старого пергаменту, а коли Грег ступив до нього, чавлячи скло важкими черевиками, що їх носив і взимку, і влітку, хлопець безпорадно притиснувся до стіни. «Коли я виходжу на вулицю, я надягаю білу сорочку», – промовив грек і вискалив білі зуби. «Іноді і з кроваткою. А ти виходиш на вулицю, начепивши на себе якусь ганчірку із сороміцьким написом. То хто з нас лайно, хлопчику?» Племінник Джорджа Гарві щось проскімлив. Його вирячені очі не відривалися від зазубреної скляної шийки в греговій руці. «Ось я стою тут, чистий і сухий» провадив Грек, підступаючи трохи ближче. А в тебе тече по обох ногах у черевики. То хто з нас лайно? Він почав злегенька тицяти скляними гостряками в голі і пітні хлопцеві груди. І племінник Джорджа Гарві заплакав. Ось через таких і країна розколюється, подумав Грек. Каламутна хмільна лють гула і нортувала в голові. Через отаких смердючих шмаркетих плаксіїв, як цей. «Гляди, тільки не перебери міри, не наламай дров». «І говорю я, як людина», – сказав Грек. «А ти, хлопче, вирещиш, наче свиня в брудній калюжі». «То хто ж лайно?» Він знову тицнув шийкою пляшки хлопцеві в груди. Один з гострих зубців ледь проштрикнув шкіру під правим соском. І там виступила манюсінька крапелька крові. Хлопець завив. «Я розмовляю з тобою», – сказав Грек. І раджу тобі відповідати так, як ти відповідаєш своїм учителям. То хто з нас лайно? Хлопець щось запхикав, але розібрати ті звуки було годі. Відповідай, якщо хочеш скласти цей екзамен. Не вгавав Грек. Я ж випущу з тебе тельбу, хисинку. І в цю мить він був здатен на таке. Тим той уникав дивитись на ту краплю крові, щоб не знавісніти остаточно. Бо тоді б йому стало байдуже, чи то племінник Джорджа Гарві, «Чи будь-хто інший?» «Ну, то хто лайно?» «Я», – мовив хлопець, і захлипав, як мала дитина, що боїться лихого розбійника, який чигає вночі за дверима спальні. Грек посміхнувся. У голові гупало, в очах спалахували різноколірні цятки. «Ну що ж, це вже добре. Для початку. Але цього не досить. Я хочу, щоб ти сказав «я лайно». «Я лайно», – промовив хлопець і далі хлипаючи. З носа в нього потекли шмарклі і так і повисли. Він утер їх затильям долоні. «А тепер я хочу, щоб ти сказав, я велике лайно!» «Я, я велике лайно!» «Ну, а тепер ще одне, і, мабуть, на цьому і закінчимо. Скажи, дякую, що ви спалили цю погану футболку, мер Стілсон». Тепер хлопець був ладен на все. Перед ним відкривався вихід на волю. «Дякую, що ви спалили цю погану футболку!» В очах у Грега спалахнуло, і він черкнув скляним гостряком по м'якому животі хлопця, так, що показалася смужечка крові. Скло ледь дряпнуло шкіру, але хлопець завив так, наче за ним гналися всі чорти з пекла. «Ти забув сказати, мер Стілсон!» – мовив Грег, і раптом усе минулося. Біль в останній гупнув у голові, просто між очима, і зник. Грег ошелешено дивився на шийку пляшки в своїй руці – і ледве пригадував, звідки вона взялася. «От бісова дурниця! Мало не полетіло все ж берць через цього паршивого недоумка! Мер Стілсон! – кричав хлопець, він уже не тямив себе зі страху. Мер Стілсон! Мер Стілсон! Мер Стілсон! От тепер добре! – сказав Грек. Сон Мер Стілсон! Мер Стілсон! Мер…» Грек сильно ляснув його по обличчю, і хлопець стукнувся головою об стіно тоді замовк, безтямно витріщивши очі. Грек підступив майже впритул до нього, простяг руки, повільно взяв хлопця за вуха і притягнув його голову до себе, так що вони аж діткнулися носами. Очі їхні розділяло не більше, як півдюйма. Так от, твій дядечко в цьому місті велика сила, тихо промовив він, тримаючи голову хлопця за вуха, як задушки. Очі в того були величезні, карі і мокрі від сліз. Я також сила, скоро буду, хоч мені й далеко до Джорджа Гарві. Він тут народився, вирісив все таке, і якщо ти розкажеш дядечкові про те, що тут сталося, він може надумати покласти край моїй діяльності в Ріджуеї». Губи хлопцеві сіпались у майже безгучному плачі. Грек повільно труснув його голову за вуха, і їхні носи знову діткнулися. Та напевно не надумає. «Ти його добряче вивів із себе цією футболкою. Але може. Кревні зв'язки – то не абищо. що. Отож, подумай про це, синку. Якщо ти розкажеш дядечкові, що тут сталося, і дядечко потурить мене звідси, я, мабуть, порішу тебе. Ти мені віриш?» «Так», – прошепотів хлопець. Щоки його блищали від сліз. «Так, сер Мер Стілсон, так, сер Мер Стілсон». Грек пустив його в уха. «Атож», – мовив він. Я порішу тебе, але перед тим розкажу всім охочим слухати, як ти тут обпудився, ревів і пускав шмарклі. Він одвернувся і швидко відійшов так, наче від хлопця погано тхнуло, а тоді знову рушив до сейфа. Дістав з полиці коробку у пластеру і кинув через кімнату хлопцеві. Той злякано відсахнувся і не зловив її, потім квапливо нахилився і підняв коробку з підлоги. Видимо боячись, що Стілсон нападеться на нього і за це. Грек показав рукою. «Туалето там. Опорядися, я дам тобі іншу футболку. Пришлеш її назад, випрано, без слідів крові, зрозумів?» «Так», – прошепотів хлопець. «Сер!» – гримнув на нього Стілсон. «Сер, сер, сер! Не можеш запам'ятати?» «Сер!» – простогнав хлопець. «Так, сер, так, сер!» «І чого вас тільки навчають?» «Ніякої поваги», – сказав Грек. «Ніякої!» Біль у голові озвався знову. Грег вгамував його, але тепер болісно бурувало в шлунку. «Ну гаразд, годі. Хочу тільки ще дати тобі одну добру пораду. Коли ти восени чи коли там повернешся до свого бісового коледжу, то не уявляй собі, ніби тут сьогодні було щось не так. Не обманюйся щодо Грега Стілсона. Краще про це забути, хлопче. І тобі, і мені, і Джорджеві. Якщо ти станеш про це думати, і тобі зрештою здасться, що ти зможеш на мені відігратись, то буде найбільша помилка в твоєму житті. І, може, остання. З цими словами Грек вийшов, кинувши на хлопця презирливий погляд. Той стояв з переляканими очима, губи його тремтіли, на животі і грудях запеклися цяточки крові. Він скидався на цибатого десятирічного хлопчиська, якого вигнали із шкільної бейсбольної команди. Грек подумки побився об заклад із самим собою, що більш ніколи не матиме клопоту через цього хлопця, і виграв. Через кілька днів Джордж Гарві зупинився біля перукарні, де голився Грек, і подякував йому за дещицю здорового глузду, яку той вклав у голову його племінникові. «Вмієте ви ладнати з молодими, Грек», – сказав він, – «не знаю, але, здається мені, вони мають до вас повагу». «Нема за що дякувати», – відповів Грек.